Я заплутався в думках, як в липкім паутині, Заблудився в словах, як в похмурому лісі. Колють небо гілками дерева осінні, По коліна в печалі і в мертвому листі. Осипаються рештки ранкової зливи На долоні озер, холодні й чисті. Я стою серед спогадів полохливих, Посамісіньке серце у мертвому листі.